І вернулася вся валка. І понистили розбійні татари, чи повалила мурове повітря, того ніхто не знає. І обвиті васолиннім соняшники, які посхилялися до самої межі, і гарбуз, який видерся на яблуню та розвішав по вітті червоні гарбузи. І сестру василину, яка одягає на тинове кілля, горщики. Колись жив там і ніби не бачив нічого того, а побачив потім, на чужині, і так жаско, шимко, ясно, ненакихщойно покинув рідне обістя. Ми завжди поціновуємо тільки те, що втратили. Через Василину все й сталося. Через Василину і Федора пива, сутника надвірної варти, який заприязнив мені, панському козачкові, і взяв у сотню, і навчив їздити в сідлі, стріляти з мушкета та лука, рубатися шаблею. А я навчив його видирати мед диких біл та ставити на звіра сильця в лісі. Він був сміливий до вітчай душності. Молодий, у тридцять років сотник, бездітний пан Ходорович навіть збирався усиновити його, зробити кляхтичем. Сам Коштелян також з українських козаків, шляху у третьому коліні, та майже всі вони журавські, Малиновські, Галецькі, Вишневецькі, Красинські, Любомирські, Чорториські, з православних, з козаків, одцуралися своєї віри, свого племені, свого стану. То лихо нашого краю, що він постачає гетьманів, полковників, коштелянів та сенаторів чужинцям, а не собі. Але ті, давніші, вже далеко попереду, ці ж хочуть їх наздогнати. А для цього треба дуже лютувати, багато вбивати свого люду, щоб тебе долучили до родзоних. В залах, в кімнатах, на галереях, на терасах замку пана Ходоровича одного разу я розкошував два тижні і пив старі, не смачні, бо кислі, вина з льоху. І ласував копченим окостом оленя з комори. Якщо це можна назвати розкошуванням, ми відбивали напад гайдуків пана Терлецького, котрий ворогував за землю, а може, й за щось інше з паном Ходоровичем. А потім самі облягали Терлецького в його маєтку з валом і дубовим чистоколом, і вся челядь Терлецького, напоєна для хоробрості дочманіння, відбивала наші налоги. Я був навіжений і дурний, і думав, що так і треба. Пани розважалися, а наші голови летіли в рів. Ніхто не знав, звідки взявся в наших краях пиво, що робив до цього. Казав, що був у козаках. Але потім, вже значно пізніше, по всіх моїх лихах, скільки я не розпитував на січі, по паланках, по зимівниках, ніхто такого козака не знав. Був він де інде, найпевніше в розбійниках, Тут, або в Московщині, а може в Польщі. А потім ту ватагу розігнали, половили, а він лишився. Якось у хвилину розчуденості та шкерості, підігрітий горілкою, розповідав мені, що тік від батька, який тримав його у надто крутих шорах, бив тирансько, попихав, начинай метов, Хотів зіп'ятися на багатство. І озвірився він пиво, ожорсточився душею. Не знаю, чи виправдовує чиясь жорстокість всі твої злочини і зради. Не виправдовує. Пиво поступив у надвірні козаки. Таких людей беруть туди охоче, Якщо в чоловіка чорні крила за плечима, Служить він вірно та запопадливо, адже знає, що всі інші дороги йому відрізані, а цю, якщо дивідаються про його минуле, не перекопають, тільки міцніше приарканять до свого воза. А що сміливий, відчайний, спритний, швидко висунувся. Захопив собою і мене, і я приріс до нього душею. Я тоді марив добрим конем, шаблею, звитягою до кого дорівнятися. Лелів до пива, сміливого і трохи жорстокого, дужого і відчайдушного. І він також, що дивно, теплів до мене, не знаю завіщо. Таке буває. Дорослий, дужий чоловік бере під свою опіку молодого, недосвідченого. Тому чоловікові це приносить насолоду і впевненість у собі. Йому гарно, що ним хтось захоплюється, Трохи не молиться на нього, наче на Бога. Ця свята довіра, велика і чиста, І зрада її – одна з найбільших зрад на землі, Чорна і непрощенна. Тоді я не розумів, що не тільки пиво був потрібний мені, А й я пиву. Переді мною він величався, Попихав мною, тиранував, Без чого не міг жити. Прозірливець і хулитель цього – він знову ж дивував і захоплював мене. Над пиві чаши гріхів і вважав, що і в усіх інших пляшах теж пиво. І нині не знаю, що було в його серці, в огонь лід. А може тей інше? І може, якби народився в кращий час у вільному краї, став би великим чоловіком, а випало йому бути жорстоким пахолком над пахолками. Пиво мав одну, як для чоловіка, ганч. Невідомо мені більше ні в кого, і про якого майже ніхто не знав. Від нього тхнуло потом. То був якийсь особливий піт, гібкий і смердючий, і потів пиво не тільки в роботі, в бою, а й просто так. Мені здається, потів навіть від швидкої думки. Аби забити той пах, вже сотником почав вживати жіночих пахучих вод. Зате в нього позаочик пинили. Поглазувати ж не одважувалися. Якось ми з сотником везли пошту з Канева і втрапили в хурію. Коня не йшли, ми продалися до літньої овечі кошари, де стояв корінь, а в ньому кілька оберемків сіна.